Innan vi tar och kör igång inspelningen på riktigt så ska vi säga att den här podden Skolsverige finns på skolsverige.com Den finns på Soundcloud Den finns på iTunes, prenumerera gärna på iTunes Det gillar vi eh, så. På vår hemsida skolsverige.com där kan du gå in och skriva upp det om du vill vara med i podden Du kan ta och föreslå ämnen, skicka in bilder, skicka in elevkröniker Allting sånt eh, Och då har jag fått med allting Så då kör vi igång Tjoho! Välkomna hit! Nu är det avsnitt 20, Jakob. Är det det för du tjoar? Ja. ja. Det. ja det låter rimligt. <laughs> jag, jag blir så glad när vi har gjort 20 avsnitt. Men man måste fira framgång eller något. Det måste man ju göra, absolut. Ja, och, och sen om man, man kan tänka är en framgång, igen. det är ju en annan sak. Ja, det är det jag tänker. Jag tror att framgången är, att. ligger i uthålligheten på något sätt. Ja, men har tagit lite oss så. Ja, alltså, vi, vi, vi jobbar på Känns det som att vi har liksom Gjort 20 avsnitt ja. En hel vår, varje vecka har vi träffats mm, Små steg framåt ja, Och vi blir lite bättre <laughs> ibland Och ibland blir vi lite sämre vi ska inte säga hur många gånger vi råkade spela in med bara datorn fast att vi har en utrustning <laughs> för att vi inte fattar att vi har valt fel. <laughs> Där någonstans blev vi lite sämre, men sen har det bättre än. Ja, men, men lite så är det. Och vi, vi spelar in med datormikrofoner. Vi har gjort mycket konstigt. Äh, men, men man jämför också... med hur liksom första pilotavsnittet, de som inte ens ligger ute än, mm. ah, de, då tror jag att det här är rätt mycket bättre. Ja, men man lär ju sig, tänker jag. Vi har ju lite idéer på hur vi vill utveckla vårt format med den här podcasten. Men det håller vi lite för oss själva än Ja, det har gör vi. Men, det är som men... återkommer återkommande grej att vi letar efter pengar. För att det, vi har idéer som kräver pengar. Så känner du någon med pengar, hör av er. <laughs> Precis, och så är det. Yep. Och, och vi brukar ju köra den här podden med... med först, först så kör vi nyheter, sen ja. kör vi äh, äh, lite tema Och denna vecka, liksom som avslutning på hela säsongen, så kör vi ju skolpolitik och OECD. Ja, det gör vi. Som du har längtat. Det här är din idé, kan vi säga. Det är, <inte, här> är ingenting sticka under stolmen, vi... men, men det är intressant naturligtvis. Det är viktigt att prata om. Mm. Ja, kanske. Vi får se. Uh, och sen så avslutar vi med en elevkrönika, som vanligt. Japp. Yep. Så gör vi. Och eh, vi har ju som första nyhet, den har vi ju redan liksom trumpetat av lite. Äh, Frågan blir nyhet, men jag tänker grej att uppmärksamma oss den uppe i vårt sätt. Så. Vi har ju gjort en jäkla massa avsnitt och det har ju täckt in en, en hel del. Eller så. Ja, och vi har ju gjort eh, faktiskt 20 plus 3 avsnitt kommer jag på, för vi har gjort det i Z-avsnitten också. Ja, ja, ja, plus att vi gjorde lite inför in eller ja. Och det handlat liksom om, om allt möjligt, vi har pratat om fortbildning vi har pratat om Vecka 45 var ett eget avsnitt. Är bara det roligt? Vi, nej, var det? Jo, det var det, men det var inte vecka 45, det, var typ runt jul ja. Vi har pratat om digitalisering. Jag tror det var det första avsnittet vi egentligen släppte. Ja. sen när vi släppte lite sätter avsnitt. Sätt på bett bet, var det. Sätt på bett. Ja, ja, just det, är det bästa ja. Fast att vi vet att är Nej, men vi var där var en för sig. Ja, vi sög på flyget. Ja, vi åkte samma flyg. Nej, mina, kollegor, mina kollegor frågar fortfarande, är det hon på flyget? Det var hon på flyget, precis. Nej, men det är alla möjliga olika människor som är hon på flyget. Det är inte bara liksom så här när vi pratar om dig, utan det, är, det kan vara någon helt annan person. Är det hon på flyget? Nej, nej, nej. Jag undrar ju, hur ofta pratade jag om mig, känns det som... Nej, men vi pratar ju om den här podcasten ibland. Och ja. då tänker jag så här, det är inte specifikt, nu! Hörni, nu! Kaffe, Karin, berg Det hade varit roligt, men ja. <laughs> ja det hade velat vara med kände jag. Vi får komma tillbaka till det någon gång. På något ja, ni har tema ja. ja Sen hade vi den ideella läraren, den ideala läraren, jag vet inte. Ja, precis. Och föräldrarna pratar vi om. Ja, just det, just det, ju Föräldrarna som avsnitt. Vi har nationella prov, var det ett av våra mer populära avsnitt? Kan det ha varit? Ja, men det var formativ bedömning var också väldigt populärt. Ja, och apropå eh, inte så populära avsnitt, eh, skarpa projekt. Nej, det var flummigt. Det tror jag. gick inte riktigt hem. Det, det har sina alltså, det, poänger. Jag gillar avsnittet. Men det är det... lite en oupptäckt diamant kan man säga. Ja. Vi har snackat om likvärdighet. Den tror jag gick ganska bra. Det var ja. det första gången vi kom över hundra lyssnare kanske. Ja, kan ha varit så. Oh, här. Totalt... Vi ska inte säga att vi är totaltankare. Det är fel. Men vi hade ett avsnitt om att göra fel. Ja. Det är nästan ingen som har hört det. Så man kan bli först. Om man vill. <laughs> Varsågod och gå in och lyssna. Det är ja. bara på Normer var däremot många fler. Ja, ja, precis. Det var. Det, det var det, ja. alltså, det var, man kan inre driv var många också. Men vi förstår inte varför vad ni lyssnar på egentligen. Nej, om man tror man blir knäpp om man analyserar det. Jag tror ja. att vi ska, man får blunda utifrån det. Utvecklingssamtalet har vi pratat om. Utifrån att vi, vi pratar om lite olika saker. Vi pratar om det här med alltså mm. vad, vad man kollar på hos elever på något sätt. Alltså, vad precis. man kan. Kontra att bli bättre på saker. Och vet du vad? Nej. Det är det avsnittet som allra flest har lyssnat på. Det är det va? Ja, det är det. Det är nästan så att jag vill gå tillbaka och lyssna på det igen. Men jag tycker att det är intressant. Vi mm. pratade pratat om leken och lärandet. Det har vi. Det var intressant. Mm. Tänker jag. Utifrån ja. att vi, det var så. Vi har pratat om ett avsnitt som inte heter någonting alls. Den Men det är självklara och... skolan, Jakob. Ja, det, det var det där det var. Så var det. Mm. Det var det det hände. Sen hade vi ett helt avsnitt om LNK fast att vi inte vet något om henne. Vi vet lite mer om henne nu. Ja, vi har det jag lärt minns som henne. Alltså jag har lite guldfiskminne vi med vissa grejer. Mm. Det jag minns om henne är att hennes pedagogiska idéer inte så mycket att hänga i kranen. Mer en fråga om barnskynd Ja, men vi tycker om hennes barnskynd. Ja, ja, absolut. absolut. Med det Vi har pratat om lärarutbildning utan att man är en lärarstudent. Det fick vi lite skit för. Ja, men det, jag jag, det är en bra poäng. för att Det är fler som borde prata om lärarutbildningen. Mm. Det ankommer oss alla på något sätt. Mer än vad vi pratar om. Det känns det. som att det är många lärare som så fort man tar examen bara skilter i lärarutbildningen. Mm. Och det är inte riktigt en bra grej. Inte alls. Vi ska komma tillbaka och prata lärarutbildning med lärarstudenter. Och förra veckans lärarens blick. Ja. Och det var ju ditt favorittema tror jag. Om inte annat så har jag säger fram emot det ett tag kan man säga. Ja. Och nu är vi då framme på nummer 20. Tema OECD. Nej, OECD. <laughs> och skolpolitik. Japp. Och det är det vi har, i, jag vet inte om det är nyheter, men det, det är någonting, det är värt att göra ett retrospekt, heter det. Ja, och då kanske vi lär oss någonting av det, mm, så det tänker jag. Jag. Mm. Och jag tänker att nu tar vi lite paus efter det avsnittet och går på sommarlov och så, så att... Eh, Får man sjuk abstinens för att som man bara regnar bort. Gå in och scrollar ner lite om människan. Och så hittar du gamla avsnitt och så är det bra. <laughs> ja, det var någon. Ja, och så lyssna. Och så feedback, feedback, feedback. Vi vill så gärna ha feedback. Precis, precis. Och först den som lyssnar på avsnittet man gör fel vinner ett pris. <laughs> men då måste ni ge oss feedback för vi fattar ju inte om du har lyssnat på att göra fel eh, så, eh, så måste det du... finns faktiskt Carl Heathem intervjuar i det avsnittet ja. är, han är ju typ den smartaste människan så att det, det är ju i sig ja men bara det ska hur så är mest, det är om det vi ska gå över till dagens tema Då är det ju så, Jakob, att nu ska vi prata skolpolitik och mm. OECD. Inte för jag vet vad det står för egentligen OECD. Eh, jag vet det egentligen, men jag kan inte jobba på med det nu. Nej. Vi struntar i vad det står för. Vi vet ändå vad det är. Det är ett institut som håller på med, eh. med ekonomi. Ja nästan bara. Det, ja, det håller på med det. Och de har, det är de som administrerar och gör det här PISA-testet. Men gör de någonting förutom PISA, och liksom så, gör de någonting av den ekonomi egentligen? Nej. Inte de det. Nej, nej, det är ett ekonomiskt institut för att... Och gör de in i skolan för att fatta att det har det ihop med liksom, ett landsutveckling på något sätt. Eh, ja. Men det är ju inte på något sätt experter på skola, ska man vara lite så här noggrann med på <laughs> Nej, men det är det ju egentligen inte. Utan man, man, man utvärderar ju skolsystemen för att mäta... Ja, de är bra på att mäta saker. Ja, precis. Och eh, vi, vi har ju liksom eh, det här med, med, jag tycker det är lite spännande hur, mm. Mm. hur den här rapporten har gått till att bli alla politikers liksom, stora grej. Och det verkar ju vara hela världen som det är så. Alltså. Mm. alltså det verkar ju verkligen vara liksom, det, det är inte många människor som är superkritiska mot PISA kanske. Nej och framförallt så var jag ju på skolriksdagen ja, och där så, så är det den här tävlingen som PISA blir, mm. den är så mm. otroligt närvarande. Istället för att stanna upp och tänka mm. att okej, okay, vi om vi tittar på oss själva och utvärderar oss själva så ser man att jag har inte, eh, eller vi har inte, det har inte gått så bra. Nej. Eh, i Sverige. Om vi jämför med oss själva. Och, det, det, och är, det är... relevant att kolla på. Ja, det är relevant att titta på. Men däremot, jämföra med eh, Shanghai's elitelever och eh, svenska elever, det är ganska orelevant skulle jag vilja påstå. Att, mm. Mm. Eh, vad, vad lär vi oss av det? Eh, ändå blir det liksom så, om du tittar på varenda skolpolitiska debatt mm. Mm. Mm. så blir det ju så att man säger, ja ah, men i övriga världen har man betyg från år fyra. Det börjar man skolan mycket tidigare. Ja, och, lite så, och så, mm. så har man den, och därför går det bra i OECD. Och så funderar man inte på vilka verktyg är lärandeverktyg och vilka är kulturer. Och vilka är. Vad står de här olika det, sakerna? Någonstans för? är det nästan som att säga: Meningen med skolan är att det ska gå bra i OECD. Ja, och vilka. Det är liksom därför vi har på här För att vi ska gå bra på de här proven. Och liksom göra det. Då är vi klara på något sätt. Ja, och, och är meningen med skolan att det ska gå bra i OECD? Så att vi mm. vinner OECD. Vad vinner vi då? Guldmedalj? Hockey-VM? Fotbolls-VM? Jag vet inte. Vi vinner det, men, allihopa. Ja, på något sätt vinner vi. Om vi inte betalar FIFA med en annan i skolan. <laughs> ja, lite så. Kan men, man betala OECD? Ja, det kan man säkert. Man kan säkert muta OECD på den vänster. Men... Vem är OSDS Z Blatter? Är det han Andreas Schleicher då? <laughs> Nej, det måste ju finnas med ett högre hens så. Ja, jag vet inte. Det känns som att Schleicher är han killen i Trinidad som sen bara godvänder och vill liksom på något sätt eh, erkänna allt. Ja, ja. Det här, bäst på redan här Men, ja. saken är ju den. så här, Jag tänker ju att när, när den här senaste OECD-rapporten kom mm. så, så fanns det ju en massa åtgärder som Sverige behöver då. Och Man det är har, alltid samma gamla grejer. Ja. Alla politiker ser ju bara alltid det de alltid har sagt. Ja. Kolla det, nu har vi fått en spö. <laughs> det är ju aldrig någon som sätter sig ner efter OECD eller efter PISA och bara, hmm, okej, okay, nu lägger vi om politiken där för nu ska vi lära oss. Utan det är ju alltid att man bara vill hävda sin egen åsikt. Och det är inte bara politiken, det är faktiskt facken. Det är ju alla som har någonting att säga om skolan. Jo, men det man gör är väl att man, man, man tar på sig de här ocd kläderna och så trycker man ner sin kropp i de där, oavsett om de passar eller inte. Och så liksom försöker man... Ja, men precis. Och nu tänker en sån ovrål. Det är bara så, Och så, så sticker det ut och det blir liksom lite obekvämt. Men man säger att vi har sagt det hela tiden. Men borde så... det inte finnas en jättestor potential för de som gör precis tvärtom? De som bara, okej, okay, vi hade fel... Vi ber om ursäkt, mm. nu gör vi så här. Mm. Alltså för fan vad jag hatar alla som pratar om pisar när de liksom håller på på det sättet. För att det är så här, finns det något värde i den undersökningen, vilket det säkert gör så förringar man ju det om man bara ska det som liksom raket för dig i sig själv mer energi. Ja, men lite, och, och inte liksom, och säga, ja, men Vi har sagt att vi behöver eh, mer. Alltså, om OECD säger att lärare mm. behöver möjlighet att utvecklas- och fler karriärsmöjligheter, mm. då får, säger man- ja, men då, då har vi kommit på värsta grejen. Vi säger, sätter in, förutom att vi har specialpedagogutbildningen- och vi har förstelärare, så ska vi nu också ha lärarcoacher Ja! Och så blir man vänta lite nu. Ska alla syssla med skolet? Vilka ska vara lärare då? Liksom lite. Men inte alla syssla med skolutveckling? Jo, det ska ju alla göra. Men, men, om ingen ska, men ingen ska jobba med själva lärandet i klassrummet. För alla ska bara lära alla andra. Ja, men Både du och jag håller på med skolutveckling. Och vi undervisar i klassrummet. Ja. Är vi, är men vi vi är är ja, men vi är ju inte coacher. Vi är ju bara förstelärare. Nej, men har vi den funktionen som de menar med coacher? att alltså, Jag fattar att vi inte är coacher. Coacher ska ju åka runt. Liksom... De ska ju åka runt till skolan. För du är på olika ställen, jag är på olika ställen. Fast du åker ju inte runt och coachar någon i klassrummet. Det? Nej, nej, det nej, nej det gör jag inte. Men jag vet inte. Eh, jag vet inte, jag kan inte någonting om det förslaget. Men jag tänker att det tror jag inte, eller det stod inte i OECD. Det stod att eh, liksom... Men det är ett jävligt dåligt formulerat förslag, det är väl det som är grejen. Alltså själva idén med att ha lärare som lär varandra, det kan jag ska säga, Ja. Om man sätter sig ner och bara tar, vad vill idioterna? Liksom? Vad vill de få ut av det egentligen? <laughs> Då tänker jag att här, det, det de vill komma fram till är att man ska lära varandra. Ja, alltså, och då tolkar man det välvilligt så kanske det då de säger Ja, men lite så sådär är det ju att, att kollegialt lärande är ju det som, alltså mm. jag tror att det var det ordet man sa på SKL skolriksdag flest gånger. För ja, det är lite modernt. Ja, men ingen har förstått vad kollegialt lärande är. Nej, och ändå är det människor som styr oss. Alltså, för den, den är, lyssnaren som nästan sover och hör där så kanske det är värt att förtydliga att jag har en uttalad policy att jag hatar skolpolitik och skolpolitiker det är den grejen. det är såhär, ja men självklart så bara att länge man ser till med nya modordet, fast ingen som Egentligen bryr sig om att sätta sig in och förstå vad det är för något Nej, typ. Fast grejen är ju den att det är inte så särskilt konstruktivt, Jakob, att hata skolpolitik. Nej, jag vet det. Men du, jag har väldigt svårt att låta bli. Men du får gärna övertyga mig för att jag känner att det är svårt att inte göra det. Ja, men saken är ju den när man kallar... Alltså, saken är ju den att en sak som vi har problematiskt med i det här landet det är mm. ju att... Mm. Eh, å ena sidan så sitter lärare på sina lärarrum och säger att alla politiker är dumma. Men Det är inte det. Det är din imitation av mig. Ja, fortsätt, ja, absolut. Ja, jag, jag, du fattar jag ingenting. det ja. ja, alltså, ja, fattar ingenting vad vi håller på med. Och sen så sitter politikerna så. på sina rum och säger, alla lärare, då sitter bara hålla håller varje och om och plumör. Och, så, och, och ja. aldrig mötas vi. Och samtidigt så är det ju så att om inte politikerna ändrar sin syn och sin skolkultur. Mm. Mm. Alltså idén om vilken skolkultur som ska råda. Mm. Då kommer vi ha samma gamla skolkultur som vi alltid har haft. Ja, ja. Och om vi då tänker att vi vill ha ett ökat kollegialt lärande, då måste politikerna förstå att vad det innebär. Samtidigt så måste ju, för att om det ska då flyta ner i skolorna så måste ju också Förvaltningar förstår det och rektorer förstår det och lärare förstår det. Mm. Och då mm. måste vi på något sätt ha ett förtroende för varandra och kunna kommunicera. Det är det jag, alltså, jag tänker på. Liksom att, att, att, problemet med, med skolpolitiker är att, och hela det mötet är att det ska ske på deras villkor. Uh -huh. Man ska känna sig lite smickrad att en politiker följer en på Twitter. Man ska känna sig lite hedrad att de svarar på en fråga. <håll> det, borde, det borde vara tvärtom. Ja. Alltså det det jag, Så jag har inte tid att prata med folk som inte förstår. Jag pratar mycket heller med lärare. som Det är inte alla lärare som tänker precis som jag eller som kan ha koll på exakt alla frågor. Men där har man även alltså en grundsyn av vad skolan är bra för. Alltså man, vi behöver, jag, jag ser att det finns en poäng med att man behöver liksom hänga med i den där världen för det är ändå folk som får bestämma över oss på något sätt. Ja, de bestämmer över dig för att skolan är en politiskt styrd organisation. Hur du än ja. vänder och vrider. Ja. Ja. Jag, förstår jag förstår det. Och det, det, det jag har egentligen inga problem med det, förutom att jag önskar att politikerna vore bättre. Mm. Ja, men det är ju så här också: att jag kan bli lite så där bekymrad över att mm. vi faktiskt inte riktigt har koll på i skolans värld hur det här styrningen går till. Jag, jag har hört människor som jobbar som lärare som säger ja, ja, men de där styrdokumenten, de skiter väl jag i? Det, ja, fast det är ju inte det man är av skolpolitik, så som att man inte bryr sig om, om... Alltså sitt eget uppdrag på något sätt. Nej, jag, jag kan mycket men... väl tänka mig att man sätter sin läroplanen och bara lusläser den utan att för den delen bry sig om vilka politiker som är vilka idiotförslag. Ja, men fortfarande är ju de... Alltså läroplanen är ju ändå en politisk styrmedel. Ja, ja absolut. Förstår, det är en produkt av, av politiken som är många gånger utvecklats av tjänstepersoner. Men ja. jag, jag tänker att här, det, är liksom, det är en annan sak än att säga okej, okay, men okay. riksdagen har ju hearing för ett tag sedan i, det var några veckor sedan i, mm. i, i utbildningsutskottet. Eh, det var lite majbän på juni när det händer. Vad handlar det om? Jo, då är vi tillbaka till. Får man ha avslutningar i kyrkan? Jag orkar inte med dem asen. Alltså, de, de diskussionerna tänkte jag sätta mig in i. Nej, och det har du ju rätt i. Alltså, det, det vi kan väl ge dem alla bakläxa säga att man får inte ha en hering i riksdagen om får vi ha avslutningar i kyrkan. Men sluta med skitsaker så kanske jag lyssnar. Det är liksom en ingång för. <laughs> men hur? Jo, men samtidigt så, om man inte vet alltså, när, jag vet ju att jag skickade en gång en... Mm. en en skolrapport mm. till dig ja. från Timbro. Ja, ja, ja, ja. Och då fick vi jättemånga frågor på Twitter, för jag skickade den på Twitter tror jag. Ja, Och då fick precis. vi jättemånga frågor eh, av lärare som undrar mm. vilket är Timbro? Ja. Och då blir ja. man lite så här, ja men ja, Timbro. Oh, okay, det är ju att man man det. man måste, det är jättemänskligt att man inte vet det. Men, att, vänta, här var du stannar upp och liksom folk. Vad är Timbro? Timbro är en liberal tankesmedja som sysslar med för tankesmedja sysslar ju med lobbyism helt enkelt. De vill ju göra skolan, de låg väldigt mycket bakom LPO 94 skulle jag säga. Man vill att skolan ska bli fri. Man ska välja fritt i oerhört nyliberalt. Och sen lyckades de nästlas in sig i varenda morgonsoffa och suttit där sedan dess och har åsikter om det mesta. Och de har ju även åsikter om skola. Mm. Eh. Och, och visst, jag förstår själva grejen att det är lite på något sätt man vill att lära sig vara bilder. Då behöver man ha lite koll på Timbro. Ja, men jag tänker att de påverkar ju. Vi måste ju veta varifrån vår läroplan kommer, tänker jag. Men vi har kommit lite ifrån ämnet också å ena sidan. För att jag tänker ju att å ena sidan handlar det ju om det. Mm. Men å andra sidan så handlar det ju också om att skolkulturen, mm. alltså skolan mm. att alltså vi måste lära oss att kommunicera för att om, eh, med, med politiker på politikers nivå för politiker vill ju inte bara att det ska gå bra i skolan de måste också paketera det så att folk röstar på dem Men är det mitt ansvar? Som, som Nej, känslan? det är absolut inte ditt ansvar men däremot så måste du ju påverka vad de ska driva för frågor och vad Men så, de så, kan... de, så länge de håller på med skitfrågor då, då orkar jag inte riktigt påverka dem med det och jag kanske skulle kunna forma sig sluta prata om avslutningar i kyrkan och istället bara prata om andra skitfrågor, alltså läxor <laughs> inte för att det som liksom en nationell policy för läxor eller liksom nationell policy för det här där. Det, det jag vet inte. Men jag tänker ju det att det de, ska ju det? Det, de ska ju inte prata av det. Jag tänker ju så här, Jakob. Mm. Jag vill ju att de ska till exempel... Vi må, om vi ska få ett kollegialt lärande på alla bland alla 300 000 lärare mm. i Sverige. Mm. Som fokuserar mm. på det vi pratade om förra veckan. Nämligen eleverna. Ja. Det, vi, vi måste liksom gå från... Vi satt senast idag i lärarrummet och pratade om att all fortbildning handlar egentligen om vad lärarna vill lära sig. Och mm, det, där är, mm. det där är lurigt. Och om vi vill det är få, skitfarligt. Och, och vi pratar om lärarens autonomi. Och det är den skolkulturen som råder. Mm, och om du mm. tittar på den skolkulturen som råder bland politiker. Mm. Eh, så är det ju så att. Där är det också lärarens autonomi. Man pratar katederundervisning. Man pratar om att allt börjar med en bra lärare. Man pratar vi har om. Vi statliga utredningar om att liksom lärare ska få fler befogenheter. Debatten handlar om bara läraren, läraren, läraren. Vilket bara försämrar hela den diskussionen. Ja, för, ja, eftersom det handlar om hur ökar vi det kollegiala och då måste man mm, tänka mm. till. För att OECD ger oss ett jättetydligt budskap. Och det mm. handlar ju om att vi måste förändra skolkulturen. Ja. Så att den blir mer kollegial. Och den kan ni köpa, den kan är bra. Och ja, men det måste ni säga att minst ett av facken är mer till alltså, det, det problemet i så fall minst ett av facken. Jag skulle säga att de båda är väldigt... Uh... Ja, det är det jag menar. <laughs> eh, men, men för att... För att man, ja, och det förstår jag, för att de, de sysslar ju med lärarnas intressen. Eh, mm, fackförbunden, och de ska ju syssla med det. Men problemet blir ju när de blir så väldigt tomgivande i den diskussionen, och så vill eh, politikerna blidka mm. detta. Och så, hand, så har... Och för så, att det röster och få den. Ja, men precis. Mm. Och samtidigt så säger man då för att den här skolkulturen som vi pratar om, den autonoma läraren, mm. om du frågar 90% skulle jag säga om Sveriges befolkning. Mm. Eh, så skulle de också tänka sig läraren som den stora kunskapsbäraren längst fram i klassrummet som vet allt. Ja. Samtidigt vet ju du och jag att det är inte så det fungerar. Absolut inte. Och, och då måste ju vi som har den här kunskapen på något sätt få dem att använda OECD. Alltså, för de säger ju kollegialt lärande. Men de förstår inte vad kollegialt lärande är. Att den innefattar dem själva. Du menar att vi behöver bli deras lärare? Ja. Jag förstår grejen. Och det finns en bra poäng i det. Men det, det kanske är så här, när det fattas lärare i den skoldebatten som är liksom på deras nivå. Det kanske är det som gör att politiker fastnar i röstfiske. Det kanske är det som gör att politiker fastnar i enkla i, på ytan frågor Alltså hur-frågor. typ Hur ska vi... Ja, Okej, okay, nu ska vi ha skolavslutning i kyrkan. Istället för att prata om hur gör man en skola som är bra för en, en mångkulturell grupp. Eller liksom, hur, hur skapar man en skola som, som främjar integration eller som främjar eh, ett rikare Sverige? Alltså, mm. Istället för att komma till sådana frågor som är egentligen det jag vill att politiker politik ska hålla på med mm. så, så fastnar de på sig utan frågor, för det är där man plockar billiga poäng. Och det kanske är för att det inte är lärare som är där och styr upp dem. Ja, samtidigt då, nu ska jag säga något jobbigt. Vet du vad det mm. är? Nej. Vet du vilken yrkesgrupp som eh, är mest representerad bland politiker? Är det lärarna? Ja. Nej. <laughs> jo. Och det är väldigt jobbigt tycker jag. Ja det är det verkligen för att det, det kommer tillbaka till du, det är... men, men, men här är också min, min grej och det kanske jag säger en, en idiotfråga men det är så här de som går vidare och sätter på en heltidskarriär i politik, särskilt de som kommer så långt, alltså vi tänker ju någonstans riksdagsledamöter eller liksom på den nivån så. Det, det känns som att här, folk som kommer långt i politiken de har ju lämnat yrkeslivet sedan en tid tillbaka oftast. Det är min fördom. Mm, ja, men så är det, det, det är ja. så, Och då tänker jag så här, är det de som är bra på sitt yrke? Oavsett mm. vilket yrke det är det handlar om. Alltså, oavsett om det är hantverkare eller socialsekreterare eller lärarstudenten eller lärare eller vad det är. Är, det de, är de särskilt bra representanter för sin profession? Nej men och frågan är ju om de behöver vara För att numera så pratar man om Jag pratade mm. med Bodil när om detta mm. eh, Nu lägger jag ord i munnen på henne men det spelar, Hon, är, hon, hon är, är, är någon sorts skolperson på SKL Precis och hon sa ju det Att, att i att bland skolleden så skriker man ofta efter att ah, Skolministern måste ha varit lärare annars fattar den ingenting Och jag skulle säga att det behöver han inte alls vara Nej. Eller hon var Nej utan snarare så handlar det om att man ska förstå att driva skolpolitiska frågor och förstå hur skolpolitik fungerar mm, mm, och förstå att man ska ge sig, för jag tänker att en lärare kan ge sig kan ha svårt att skilja på vad och hur. Jag kan tänka mig mm. att det till och med är mer komplicerat att ha en lärare som, alltså vad vad-frågor är ju vad politiken ska driva. Och hur, mm, alltså didaktiska mm, mm. frågor är ju vad lärarna ska driva. Precis. Och, och där får du komma tillbaka till den här diskussionen om den funktionslösa skolan som vi pratade om för ett tag sedan. Uh. lärare som bara helt uh, autonom, bara hittar på vad de känner för. Mm. Nej, jag vill inte vara med på det. Jag vill göra det här istället. Mm. Det är för att vi ger oss in och nallar på det som politiken borde styra upp. Om mm. man tänker, alltså, så där behöver vi definiera liksom, vi hittar på vårt eget skolsystem. Mm. Nej, jag gör på min sätt, jag gör så här. Eller, liksom, eller bara folk som, nej, jag vill lära mig mer om den här grejen, jag inte så av det. Skitsamma vad mina elever behöver. Där, där liksom, det är ju det är också ett resultat av att, vi, av att politikerna är för onärvarande i skolan. På samma sätt som att här, när politikerna spårar ur och börjar liksom, hålla på med massa detaljer i styret så är det för att de kommer in på någon annan område. Ja och, och, och när man har en... Var ska vi ha skolavslutning? Alltså tänk om de mm. skulle... Var ska ni ha avslutning på... på det här jobbet, det finns väl ingen politiker som ska bestämma. Det blir fruktansvärt dumt. Hur ser ert studentavslutning ut? Sjunger ni i den blomstertidning ni kommer? Nej, det får ni inte göra. Det måste väl vara det egna värdegrundsarbetet. Jag försöker hitta någon liknelse där. Jag försökte på något sätt politiker som nationellt lägger sig i alla åldromshem. Vad äter de på julbordet? Är det en liknelse? Ja, men lite. Det var skönt att de bryr sig. Inte kanske. Och, och, och frågan är ju liksom, va, va, va, äh, där ska de ju inte vara. Nej. Utan vi vill ju ha politiker snarare i, alltså kollegialt lärande, där vill vi ha dem. Alltså det är ett vad, till exempel. Och det är inte så själva det kollegiala lärandet, utan det handlar om att sätta visionerna för skolan. Ja, det handlar ju naturligtvis om det. Och, och, och det. och där är det en del av det. Ja men precis, och det handlar ju om att, eh, mm. och det är väl där någonstans, vi vill eh, landa egentligen. Att vi mm. behöver en, en, eh, en, en vision för skolan och vi behöver ändra vår skolkultur. Om vi nu ska liksom sammanfatta OECDs rapport med en enda mening skulle jag säga ja, det det. att <laughs> Nej, men det handlar om att sätta en annan skolkultur. Eh, där elever ser eh, sin progression istället för att alltså, bli resultatblinda. För mm, att nu mm. så är de ju bara fokuserade på om de är genier eller inte genier. Och lärare är det med. Eh, ja, lärare är det med. Nej, han är inte skol han har inte läshuvud, hon har läs läshuvud. Han alla har, kan inte lyckas. Mm. Eh, nej. De lärar mig. Jag kan <laughs> avgå direkt. Ja men precis. Och, och alla kan inte lära sig. Utan det är bara vissa barn. Som, och då är de man född till att lära sig bra saker. Och man kan inte... Utan, ja, inte illa jag mår av att tanka på att det finns sådana lärare. Nej, men det, det finns sådana människor, Jacob, tänker jag. Ja, det är ett små och... problem med lärarna att de är människor. <laughs> ja, och, och, och men vi har en sån skolkultur. Jag tänker att det är ja. inte är särskilt konstigt. Nej. För att vi har en sån skolkultur och den är ganska djupt rotad. Och hade vi haft politiker som hade tagit ansvar för den biten så hade det skolkulturen gjort oss utifrån de människor vi är till bättre lärare. Ja. Men nu är det nästan som att säga det är helt beroende på vilka människor vi är, vilka lärare vi blir. ja. Och, det, och vi, vilka intressen vi har. Och idag så är det ju inte så att eh, till exempel lärarfortbildning automatiskt tar avstamp i elevernas lärande. Inte nej, alls. Nej, nej. Och det, jag skulle säga att det är på ganska få ställen det faktiskt fungerar så. Att man mm. sätter sig ner och tänker, okej, okay, men lärde sig faktiskt eleverna någonting på mm. vad, vad jag gjorde nu? Eh, så. Det är intressant. Ja, men får vi till den fokuset på våra barn? Alltså, så här, jag gillar jättemycket att jobba som lärare för att det finns en supertydlig framtidsfokus i det jobbet vi gör. Mm. Och det tror jag liksom är en genomgående grej. Att det är schysst att jobba med unga människor det är schysst att jobba med folk som har framtiden för sig och man känner att man får med att forma saker och skapa saker utifrån. Så. Mm. Man kan göra världen lite bättre. Kanske naivt, men, men liksom, det är väl där någonstans. Men jag tror att många har hittat det här yrket. Mm. Vare sig det är att liksom lära småbarn att gå eller att lära liksom i, i, ja, praktiskt taget vuxna människor att förstå Shakespeare bättre, det var jag. Men, liksom, <laughs> men man, man tänker att man gör dem lite bättre på något sätt. Och då jag tänker jag så här, ja. Ja, men, mm. ja. men jag vet, jag vet. Mm. <laughs> Och där tänker jag så här, då, då... Det är fan att inte det finns bättre riktningar i det framtidsarbetet. Mm. För det är det vi behöver ha politikerna till. Och jag önskar så att de gjorde det. Ja, och vi behöver ha en idé om vilken framtid är det vi vill ha. Mm. Eller för att citera Ellen Key. igen. Mm. Till föräldrarna som i det nya århundradet vill dana de nya människorna. Det är dedikationen till barnets århundrade. Precis. Det är en sak jag lärt mig av våra 20 avsnitt. Det är Precis, så är det. Mm. Men om vi får till detta, då blir den ljusnande framtiden vår för att citera studenterna. Som springer runt runt omkring. Ja. Det är dags att runda av. Vi har hittat 30 minuter. Vi ska ta och lämna över till dagens elevkranika. Och sen är vi klara för den här första säsongen. Vi går på sommarlov och så är vi tillbaka någon gång i augusti typ. Ja, och Vem tack är? så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Hör gärna av er allihop. Allihopa, det är inte jättemånga. Allihopa, hör av er. Och så ses vi och festa någon gång. Woho! Jaha! mer än hälften av mitt liv där majoriteten av de vakna timmarna har spenderats i ett klassrum med lärare som lär mig allt mellan meningen med vad division är till hur belgiens kung Leopold den andra tvingade till sin koloni Jag har alltid varit väldigt intresserad av hur saker fungerar Allmänbildning är något som jag värderar otroligt högt och därför har skolan sett att kombinera olika ämnen varit något jag tycker om men när pressen kommer och allt ska vara inne samtidigt så blir det bara ett menar kaos i huvudet. Fokus räcker bara så långt. Men skolan har gett mig i ryggsäck med kunskaper att ta med mig. Det var först nu under sista året som alla bitarna började få hålla på plats faktiskt. Innan har man varit så upptagen med att suga in och visa att man kan. Att man helt enkelt inte haft tid att reflektera över vad man har lärt sig. Jag satt för lösning en komplicerad uträkning för några veckor sedan. När det helt plötsligt slog mig att lösningen var något jag lärt mig för flera år sedan. Och när jag lärde mig det tänkte jag. Varför lär jag oss sånt här? Jag ser fram emot många sådana uppenbarhetser i framtiden. För det känns så himla bra när man har vet svaret på frågesporten. Även om vägen dit har varit jobbig. Till alla lärare. Jag vet att ni gör så gott ni kan. Jag vill tacka er för att det verkligen står ut med alla elever som dagarna enda kommer sent, kollar på mobilen och sedan klagar på betygen. Under åren har jag träffat många som jag gillar. Ett antal som jag inte håller med. En hedig grej som bara är så irriterande och säger till mig bara för att hon har något emot mig. Och inte minst de som inspirerat mig. För det finns de som har det lilla extra och de förtjänar en klapp på axeln. För jag vet att ni kämpar så hårt ni kan. Och jag vill att ni ska veta att det uppskattas. Så det är alltså kommit nu. Min sista vecka i skolan. Det känns helt sjukt. Det känns som om det var igår som jag stod på skolgården och träffade alla som jag skulle gå igenom högstadiet med. För tiden går snabbt. Och man måste ta vara på den. Visst, det känns jobbigt att behöva sitta med sitt svenska PM på en kväll när alla är ute och har det hur gött som helst. Men när de är in så känns det alltid lika bra. Det är nog tipset jag skulle gett mig själv för tre år sedan. Jag var väldigt dålig på att göra saker när det behövs. Och alldeles för mycket tid gick åt till att jämma sig ur hur mycket det var att göra. Istället för att göra det. Tolv år. Det gick snabbt men ändå så långsamt. Skolan har varit en stor del av mitt liv. Det känns så konstigt att lämna det bakom sig. Vad ska man göra hela dagarna? Förut var det bara att vakna. Veta precis vad man ska göra. Gå hem, läxor, sova. Och göra om. Nu så finns det inga gränser. Man är fri att göra precis vad man vill. Läskigt. Men man måste ta steget. Lämna det bakom sig och gå vidare. Så jag vill tacka dig skolan för allt. Det har varit en nöje.